قال الشيخ المحشي ابراهيم البيدوري رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه في الدارين وأما قولهم وما تعالى الاسلام Fahuah syaratul lidawam syubhati lalai asliha, lagi di atas bercakapkan makno ataupun tarikh bagi sahabat. Wal muradu bihi huna as-sahabi Wahua manijtama'a binabiyyina sallallahu alaihi wasallam Mu'minan bihi ba'dal ba'sati ba fi mahalil ta'arufi ha, Itu dia ha, Dia kata sahabat itu ialah orang yang telah berimpun dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam Hal keadaan ia tu yang beriman dengannya. Orang okay, berimeh. Ha, ba'dal ba'sati. Ba beripun tu lepas, Kemudian daripada bangkit letak rasul. Nak keluar hak belum tu. Dan juga hak yang berimeh dengannya. Nak keluar beripun tidak berimeh. Pada tepat berkenal-kenal. <coughs> dan ni dengan bahawa beripun tu di atas muka bau mi. Ha, di atas suiz itu. Ha, walaupun tak nampak pun seperti orang, sahabat yang mata buta tu Tak ada syarat nampak <coughs> Walaupun belum memayi atas kaum yang sahih ha, Ataupun tak punah riwayat daripada suatu hadis pun Ya itu tidak syarat Kemudian ada juga orang kata kait sikit lagi Wama ta'alal islam ha, Nak panggil sahabat tu Mati ia atas islam nak keluar yang mati atas aku pun ada yang bawa masalah jadi perkataan itu tu sih kita jawab kata wa ama kau dan ada pun kata mereka itu kata ulama ataupun al muazzin ulama yang mengtarikan di tariqat sahabah tu dia kata wa mata al islam ada orang tambah satu sikit lagi dan mati ia ia mani jama'ah mati di atas islam nak panggil sahabat tu mati atas islam ada orang tambah tu syekh kita kata perkataan tu tu fa huwa maka itulah qauluhum wa mata 'ala al islam ini syartul lidawam min itu syarat bagi berpanjangan sahabat. Ah ha, pasal nama sahabat tu masuk dia takrif tadidahlah. Bila bisal bila masuk la kata man jitta ma'a binabiyina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi hinggo akhir panggil sahabat dah. Walaupun mati di atas tidak mati atas Islam. Panggil sahabat semuanya bila mati di atas Kufu kufuh agak tak panggil berpanjangan sahabat Itu ha, tu dia panggil syarak bagi dawam sahabat dia panggil syarak bagi berpanjangan Itu hmm, tu saja la bukannalah la ratah li asliha yani la syarat li asliha bukan syarak bagi asalnya asal sahabat Ah ha, syarat bagi asal sahabat tu baru panggil sahabat tu syarat kena mati atas Islam tu eh, bukan buka syarat bagi asal sadak syarat bagi berpanjing. Hmm. Ah ha, bila begitu fa ha ni tafriah. Ah idza 'alim tama zikra fa inirtadda maka jika jadi murtad ia syakhsun na'udzubillahi min zalik. Ha lalu syah kita pelit wal billahi ta'ala. Ha boleh baca dua baris. Wal a'udzu rofa billah khaba kalau mahzuh. Wal a'yaza ha maf'ul bagi PM mahzuh. Ha kedainya a'udzul a'yaza Gati buat a'udzu gati al a'yaza dekat situ. Awal ha, billahi ta'ala berlindulah kita ha, sebagai berlindung dengan Allah taala berlindung daripada apa tu wal iyaza ay minar riddah ataupun minan lirtidah ambil masdar irtidah dia tak kala sebut kelimah riddah tu ha, Di disyarat syar syarat tutup kita suruh minta berlindung wal billahi min zalik ada ko a'udzu billahi min zalik a zalik zalikal lirtidah Ha, Berlindulah kita dengan Allah ini yani, minal irtidat daripada irtidat jadi ridah itu. Maka jika jadi murtad ia seorang, wa matak dan mati ia halakawnihi murtadan. Mati ia keadaan ridah begitu, tak ada kembali-balik kepada Islam. Jawabnya Jawapannya, falaysabi sahabiyin maka bukanlah ia manirtadad. Manir ha, Man irtadda ha, Al-Murtad itu Bukan ia sahabihin Seperti Ka'abdillah ibn Nah, ha, Seperti Alhamdulillah bin Khatal Dia ni berima mulat dah ha, Lepas tu dia lari klik Mecca ha, Jadi kupu klik semula hmm, Alhamdulillah ibn Khatal ha, Jadi kupu klik semula Jadi muntah lah panggil Ah ha, lepas tu siapa dia tu murtad dia besar dah salah. Ha, dia dia upah pula ha, beberapa orang perempuan tukar nyanyi. Turun nyanyi lagu Mencelahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoknya paling teruk. Ah dia takut ni. Bahasa ni takut ni. Ah ha, nye paling lawak teruk. Hmm betuliat. Ah ha, ni takut. Indih sampai dia pergi kat situ ke mana kata? Sahabat dia dah Ha ada jatuh kufur naudzubillah min zalik. Bukan sebab ada kufur saja dah nya ha, paling lawak teruk pula dah. upah tukannya nyanyi bawa lagu Dalam kata-kata lagu tu mencelakan iman, mencelak orang mu'min hatta mencelakan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi suruh bunuh. Bila tahun perang Mekah ha, Nabi dengan sahabat jadi, pak sahabat koyak kali. Ya Rasulullah, nu Ibnu Khatan, nu Ibnu Khatan. nampak kata, hamak bunuh dia. Uuu, oh, pakak terkai lagi. Dia pun lari ke gantung di Kelamu Baytillah. Tak ada kira, dah biasanya. Nabi lagi gantung di Kelamu Baytillah, selamatlah, amanlah. Nah, tapi hari tu tak. Nabi hmm, suruh bunuh dia. karena dia ni ganah sangat. Ganah sangat, maknanya bahaya ni. Itu nah, dia. Natu Murtad Ibnu Khatan. Haa ah, habis Haa ah, maka tak, tak panggil sahabat dah lah Karena dia tidak mati di atas Islam Dia panggil tak kekal sahabat dia Adapun pun ah, kalau kau ni pula Wa amman -ma aada ilal iman Dan dan adapun mereka Haa murah dengan mereka ni siapa Manir tada tadilah Al-murtad Haa ah, wa amman -ma min al murtad. Adapun mereka daripada orang murtad tadi ada kembali ia ilal iman Ah dia tu asalnya berimadah. Lepas tu jadi kupu kelik, maknanya murtad. Kemudian kembali kepada iman semula. Seperti ke Abdullah bin Abi Sarah. Ah ni dia. Dia berimadah, lepas tu kufur, berimadah kelik semula. Ah macam mana orang ni ada ke habis nama sahabat? فَتَعُودُ لَهُ الصَّحْبَةُ Kan yang masalah tarikh atas tadi. Ha, dia manik juta ma'a bin nabiyina sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi ba'dal ba'dsati fi mahalil ta'aruh. Cukup dah lah. Tapi nyinggi kufur je lah tu. Ha, tak panje, panjang sahabah. Kemudian, kembali klik pada email. Ha, jadi, kembali balik, -balik sahabah. Lakin tetapi istidrak pada kata ta'udus. A'udus sahabah. Uh, istidrakun uh, Ala Audis sahabah Sungguh pun sahabat Klik mari semula Fata'udu lahu Liman aada ilal iman itu Ta'udu sahabatu Tetapi Hal keadaannya Mujarratan Mujarradatan Anil sawabi Hmm Itu dia Dan boleh kata begini Lakin Lakin Hia mujarradatun anith thawabiha tu molek lagi tetapi ia sahabat tu yang sunyi daripada pahala sahabat hak kembali pun sunyi daripada pahala tu dia supaya kita kata bila bila jadi murtad naudzubillahi min zalik semaya-semaya hak dulu tu guguh bis ah ha, guguh bis semaya pala-pala semaya tu guguh bis patu bila kembali pada imej semula kelik dengan keadaan sunyi daripada pahlawan semai dulu. Kau kata pohon kayu terbalik, buah-buah tu luruh bid. Lepas tu kita agak naik semula, cagak semula pohon tu akak-akak agak -akak cagak. Pohong tu hidup kelik semula tapi buah hak nunggu gugur tak bunga kelik dah dah Nanti buah lain soalah itu. Ha maknanya pahlaw sobat hak dulu tu habislah. Ha mula dah sejak kedian ni pula. Ha tu saya ke buah lebat-lebat yang darat kita. Ini pun sebab takut sangat pada ridahnya. Guguh. Lakin mujarradatun. Lakin hiyya. Tetapi ia. As-sohbatul a'idah. Kau penuh sahabat yang kembali balik klik ni. Ataupun tak. Tak ada sahabat sudah. Tetapi ia sahabat tu. Sahabatuhu. Sahabat seorang yang kembali tu. Mujarradatun yang sunyi. Anisawabi. Daripada fahlur. Ha, kan dia gugur sebab ridah. Indana. Hmm. Ha, di sisi kita. Kata sunyi daripada sawak tu di sisi kita. Siapa kita? Ma'ashirashafi'iyati. Kerana syekh kita ni orang okay, mazhab Syafi'i. Di sisi kita. Ma'ashirashafi'iyati. Kita. Para-para ulama yang bermazhab Syafi'i Di belakang tu. Kemudian wa stahara annaha la ta'ud. Dan telah masyhur oleh bahwasanya as-sahabah la ta'ud, tak kembali dah ya. sahabat tak kelik dah lah. Jadi tak ada nama sahabat kalau-kalau kata Namo duduk dalam senara, dalam daftar buku catat tefwa sahabat. ya kena hapuh lah namo daripada gulungan sahabat. Kena duduk di gulungan tabi'in jalan dia. Soalannya gitu. Nah ha, Gulungan sahabat tak masuk dah. Ha, walaupun dia ha, dia berima dengan Nabi SAW. Nabi SAW sudah ada pun masih ada lagi pun. Tak boleh dah masuk dah gulungan sahabat dia. Kerana dia membatalkan. Soalannya dia membatalkan sahabat. Oh, ya kira gitu. Dia membatalkan sahabat dengan ridah tu Kelip mari semula pun ha, Jadi orang mukmin tu mu'min lah Tapi nama sahabat tak lah Haa Tudisi siapa tu kata gitu. tu Aindal Di sisi ulama' yang bermazhab malik Oh Tuh eh Jadi kot tu Lakin Haa Tu hak-tu hak masyuhu Hak termasyuhu Di isi mazhak maliki tu balas tu Lakinil musarrahu bihi Fi kutubihim Tetapi Perkataan yang disarah dengannya aa, Lakinil musarrahu bihi Bihi itu Domek a'iklik pada alih lad Si mausuh lakinil, lakinil Maka mausuh dia itu gapa situ Mausuh itu kaum. So, Salah kata Lakinil qawlul musarrahu bihi Kaun dengan mana maafus tetapi perkataan hak ya disarah dengannya fi kutubihim pada kitab-kitab mereka itu kita Malikiyahlah at taradudu ah taraddud mana taraddud lah nak ada ada sekali kata kembali balik depa Sabi'i kata-kata tidak ada jadi taraddud gitu ah hak ya disarahkan dengannya di dalam kitab-kitab ulama Malik tu dia jadi taraddud lah ah tu dia dep pergi datang antara kembali tak kembali gitu. Ada pemazak Syafi'in kita tu sareh saldah dengan kata ta'udu lakin mujarradatun anissawah. Nah, ha, pakai sareh itu saldah. Ya, Jadi wahina idzin fala mania min arruju'i fi zalika li mazhab Maka <coughs> dan pada ketika itu Maka tidak ada manek daripada kembali fizarika pada demikian itu bagi mazhab syafi'i, ala ma'kan yartabihi baghdu asyafihim. <coughs> Maka tidak ada manek ha, daripada kembali, ha, daripada kembali pada demikian dan daripada ronyok pada demikian itu bagi mazhab syafi'i. Atah barang yang reda, akhirnya setuju, akhirnya akhir barang tu ulas tengah tengah, masih ayeh daripada mereka itu siapa yangnya? Ha, kembali pada demikian itu, ha, maka tidak ada pada ketika itu hina ikhlanul bihi fi kutubihem taraduqah maka tidak ada manekah daripada kembali pada demikian itu demikian itu terdeduk kembali kepada mazhab Syafi'iyah adapun ah itu dia kembali rujuk lima mazhabis syabiyyati ala ma janayatihi atabarah yang telah bertuju akhirnya barang oleh tengah masyayih tengah syekh -syek bagi pada mereka itu nuh malikiyah <tuh> <tuh> kalau kata semasa Syabbi ni tak ada apa. Ingat dah lihat dia tak terdeduk dah. Hmm betul dia Baik, kalau gitu apa faedah bagi apa? Klik panggil sahabat tapi sunyi daripada pahala sahabat. Ha, apa faedah apa eh? Kalau kata tak klik lalu sepuh masyhur dalam dalam Maliki ya. Pakat, ha, pakat selalu tak ada kembali dah nama sahabat pakat cabut kepada pada gulungnya panggil orang sahabat dah dah lah pakat masuklah dia tabie ini lah ada ha, kembali sahabat ini boleh panggil sahabat itu ha, masih lagi gulungnya sahabat situ Abdullah ibn Abi Sarah boleh panggil sahabat situ dia. Pape -pa dah po wabaidatu aadha dan <tik> bermula <tik> pade dah kembali nya kembali sahabat. Iyalah atasmiyatu Haa namu Walkafa'atu Haa Dan kupu Hmm Bersitu Kupu Tak kalakum kembali tu namu Fayusam Maka dipanggil Akan dia Akan man ada ilal iman Tadilah kita klik nu Ha, mana orang murtad yang kembali-balik pada iman. Ha, orang bernama, orang bernama mereka daripada kata sahabat yang murtad lepas tu kembali pada iman tu boleh panggilkannya Sahabian sahabiyan dikatakan kembali nama. Ha, boleh panggil sahabian Kalau tu orang yang yang kedua tak boleh panggil dalam sahabian Bukan sahabat sahabatlah dia. Ha, panggilkan tabiin, orang tabiin dah dia tu. Hmm wa yakunu kufan kufuan boleh baca baris keempat kedua dua cara wa yakunu dan jadilah ia ataupun dan, adalah ia aa, adalah ia tadilah man ada ila al iman kufuan ataupun kuf al binti ashabi jadi kufu bagi anak perempuan bagi sahabat ha, apa yang giguk ni ni Ha, ni tepat dia nak tu nak bila dia pergi ke pekah sikit lagi mengaji bak pekah tu dia ada dalam bak cakap nikah kahwin dia panggil kafa ah bak cakap kafa ah bak kupu so, lelaki, dia panggil seorang lelaki dengan perempuan dia nak di tu, ah satunya kupu aa, naknya kupu kerana kupu kafaan ah, dia panggil mu'tabaratun mufin nikah ia ke satu perkara dibuat kira daripada bak nikah bila kupu ni dibuat kira pada bak nikah Manakala nak berkahwin dengan tak kupu Terhenti di atas rebuk ha, Si perempuan Dan rebuk Apa dia tu? Si wali-wali ha, Daripada sinilah Itu baik masalahnya Kalau gitu, Bila balik perempuan tu Mahu kepada satu lelaki yang tidak kupu ha, Seperti di hari ni banyak berlaku lah ha, Perempuan mahu ke suatu lelaki Sebagai menjadi suami dia Tiba-tiba tak kupu hatak kupu tu ah ha. dak apo dah dia nak dia reda dah tu wali reda dak wali tak reda lah alim ah ha. kerana kafaahnya besar nah ha. kalau gitu sahabat tak sahabat anu ha. perempuan nu, anak sahabat ha lelaki ni tabi'in nak kahwin dua tu ha anu wali dia reda Tak reda tu alih kena tak kupu. ha itu besar soalah je ha. fikahlah Habis sini, ni pek dah dia, pek dah klik mari Orang murtad dah dia tu Sahabat dulu, apa jadi murtad Kemudian klik semula, kembali pada email Haa, sahabat, nama sahabat klik semula dah. Atas kawan kata, tak Haa, tak kupu Nak kahwin dengan perempuan, anak sahabat ni, tak kupu Bila tak kupu, bila wali tak redha Tak boleh, tak sah Nikah, Jadi ha, cerita Kalau berlaku atas kau ni, ya Sahabat klik, haa klik sah ha, Kerana kupu, hmm Situ dia gi. Ah ha, tu nak gibak fikahlah di sini. Wayakunukuf ha, alli binti sahabiyyi. Ah dia panggil sahabat. Ah ha, tu dia. Hmm. <coughs> habis. Ah ha, ni istiqna suku pula ni. Wayadkhulu fis dan termasuklah di dalam sahabat itu oleh ibnu ummi maqtum bin Abdullah ibnu ummi maqtum Masuk dalam kata sahabat Masuk dalam takhris sahabat sahabat dia takhrisulnu dulu mai kata wa illam yarahu ha di akhir dia kata wa illam yarahu. dan jika tak pernah nampak iyaknya sekalipun sebab dia buta dia Abdullah ibnu ummi maqtum ni dia seorang yang mata buta Masaklah sahabat ke tak? Kerana tak pernah nampak Nabi. Ya, masaklah sahabat. Haa, tu wajah dikhulukis sahabi. Oleh ibnu ummi maktumin. Wanahuhu. Dia seumpama, Alhamdulillah. Siapa seumpama? Minal umyani. Daripada segala yang buta. Hmm, daripada orang-orang yang buta mata dah. Masaklah tu, masaklah lain kata. Seumpama. Seumpama ummi mati Ini panggil sahabat juga Ini tak ada tak ada syarat rapat Habis Wa kuniyat ummuhu bihi Dan dikunyah Aka okay. ibunya hmm. Dan dikunyah Kita pergi kejap tadi gelah lah Tapi gelah bahasa mula dengan kepala mu Ataupun kepala bapak ni Dia panggil kunyah Maksud derabbia bin aw-umni Nak panggil tak tarikh di sana dah Kita kacik gelar lah juga Wa kuniyat umuhu Dan dikunyahkan Aka ibunya Ibu-ibni-ibu Amdullah lah Nama Amdullah Ibni-ibni Maktum ni Tapi ya kilah-la ya kilah Nama seorang nama Amdullah Digelarkan ibunya Bihi dengannya hmm, Dengan dia Mana terdengar dia Ha, Abdullah ni, ibnu Ummi. Dia tu, anak jatah bagi Ummi. Haa, Ummi tu ibu dia. Ibu Maktum. Haa, kata tu nak ambil-ambil apa? Ibu, ibu Maktum. Maktum nak siapa? Kenal ke Amrullah dah? Haa, Mok Maktum. ah ha, Mok Maktum. Maktum nak siapa? Kenal ke Amrullah dah? Haa, haa, kata Amrullah panggil Maktum? Ah, ha, dia kata, Likat mi basarihi. Hmm kerana ah apa nama ni sembunyi matonyo kerana tak nampak matonyo kata dia kerana tak nampak matonyo tengok kitman kitman maknanya sembunyi kata ah lawai bagi a tabligh kitman Apa dia katmun maknanya sembunyi kalau gitu kerana tersembunyi matonyo yakni tak nampak mato lalu gelak Alhamdulillah tu gelar dengan maktum maktum paham dia tu Ummi Ma'tum. Ah ha, tu kata kunyah mak tu dengan dia. Mok ha, mak Ma'tum. Siapa Ma'tum? Abdullah dah. Gelaran Abdullah dah Ma'tum. Ah ha, tu makna kata kita wa kunniyat ummuhu. Ah ha, dia dikunyahkan ibunya. Ibu. Ha, ibunya ibni Ummi Ma'tum jadi payah ke itu. Ibunya ibu Abdullah kemik nama lalu. Bihi. Ah ha, di, dikunyahkan dengannya. Haa, makanya, yang ni ni kata ummi maktum kerana likas temi basarihi nama pun ibnu ummi maktum orang maywayat di belakang wasmuhu dan namanya nama ibni ummi maktum tu namanya abdullahi nama abdullah dia dia adalah ahadul muazzinainilahu dia ni salah seorang daripada dua orang muazzin tu kabbal dia seorang dia seorang Ha. Ah bab suspek ah lagi. Kalau-kalau ada lagi nak baca muazzinin sejarah tukab bang. Ha tu kena kena apa kena rajak murajaah tengok dalam kitab sirah pula ah. Tukab zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha bila dengan Ummi Maktum Ah dia balik waktu subuh. Nah Abdullah bin Maktum, Ummi Maktum ya balik waktu subuh. Tapi bila rakyat lah. Habib tamu tu. Alhamdulillah. Hmm, manakala masuk subuh bila rakyat tu. Haa. Sudah. Ha, selalu. Haa. Ha, dia adalah salah seorang daripada tukang bank. Baginya bagi Nabi s.a.w. Wayadukulu Isa dan termasuklah ai sahabi azah mentaklid ada wa sahabi dan termasuklah di dalam kata panggil sahabat juga oleh Isa Nabi Isa maksudnya panggil sahabat juga wal khidru khadiru khadru dia boleh baca khidru khadiru khadru Nabi khadr. Nabi Khidr ha kita dah panggil Nabi KD Ha sebenarnya kalau khat bagi di bawah tu baca je baca al khidr ha mati. Ha kalau khat bagi di atas tu ha khadir dan khadr. Ha nampak dia. Tetapi kaedah kita bila mati tengah boleh kita baca ikut. Ha khabar nabi khadar boleh kata nabi khidr boleh kata nabi khadir boleh kata. Ha nampak dia. Uh, jadi termasuk juga Nabi Khidir ni di dalam kata sahabat. Hmm. Wa Dan Nabi Ilyas masuk juga. Alaihi wassalatu wassalamu. Ah, kerana Nabi Khidir pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jugaknya Nabi Ilyas pernah Ha, dan Nabi Isa Temu di atas langit atas tu. Lagi akal dia akan turun Di akal zaman hmm, Bertemu pula katanya Itu ha, sahabat dia masuk dalam gulungnya Sahabat hmm, Kerana Isa dia bertemu dengan Nabi itu Masa hidup hmm. uh, uh, Masuk Di dalam gulungnya sahabat Dan juga Wa tadkhulul malaikatuh dan termasuk oleh segala malaikat. Hmm, malaikat mana tu? Malaikat <tutup> allazina jtama'u bihi. Segala malaikat yang telah berhimpun mereka itu dengannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Fil ardi Hak duduk berhimpun jadi bumi tu. Hak berhimpun di langit, temu masa dia naik langit tak kira tu. Hmm sahabat dia kata fi mahallit ta'aruf dia kata tadi. Fa Isa alaihi salatu maka Nabi Isa tu ialah akhirus sahabatti dialah akhir sahabat minal bashari daripada manusia az-zahirina ha. hayazohi dialah akhir sahabat daripada bashar daripada manusia az-zahirina hayazohi ha hayazohi dialah akhir sahabat sekali Oh, ah, lain tak ada dah. dah. Akhir dialah. Wa ha, ammal malaikatu dan adapun segala malaikat fabaquna. Ah, maka kekal mereka itu Ilan Nafati. Mungkin dia tak mati. Fak-fak malaikat hak pernah bertemu dengan dia hari itu sampai ke hari ni masih ada. Ah, ha, kekal mereka itu hingga kepada Ilan Nafati Ayin naqati ula Ah, hingga sampai kepada Nafkhah ni tiuk sangkekaloh yang pertama. Ah, itu kata. Wanu fi kafurifafangqaman fi s- s- s- s- s- s- s- Wa man s- s- s- s- s- s- Ilan s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- Anak oh, bicara itu, akmal lagi mati ia, عند رب القرآن. Di sisi mengakak Quran, mana belum pada nafkatin ulah lagi, belum pada nafkoh yang tamu, hmm, keder mati di situ. Ketika diakakkan Quran, ambil akak Quran, keder mati. Hmm, dia mati belum pada nafkatin ulah lagi. Hmm, tapi waqila ai qala ba'd bal mata oh ustaz kata boh ke mati dah dia ya. nah boh ke mati dah dia ya. pasal kita kata apa kalau kita kata berlaku tah kan kata boh ke mati apa ya. jumpa dengan khidir pun tak ada roh roh aulia nah orang ni kalau dia pada bertanya dah mati dia aa itu Peruh-ruh awliya Walhasih <tuh> pendek Kata si kesimpulannya begini <âm> Annal <optical> khadira wa ilyasa <ksamrebbe> Bahwasanya Nabi Khadr Ataupun Nabi Al-Khidr Dan Nabi Ilyas Dua-dua ini Hayani Yang masih hidup Kedua-dua <alelu metros> Atas kaum mu'tamad Atas kaum mu'tamad Hmm <tuh -tuh Excellent> sedia. dan ha, tetapi Ilyasu itu rasulun. Nah, tetapi Ilyas tu rasul, tak serupa Khidir. Ah, ha, Khidir tu ha, bukan rasul. Ilyah tu rasul. Rasul tu binas til Quran haludah. Karena Qur'an ayat toto lalu dah aqolata ta'ala wa mai ayat menunjuk kata Ilyas tu ialah rasul wa inna Ilyasa minal mursalin atul ha, qur'an nas atul ha, qur'an lalu dah kata dan bahawa se Ilyas ke mai tauke inna lagi tu ha tu pada kata minal mursalina Ilyas pula la minal mursalin kuat nalah ha apa, tak ada dah isi, eh, penamuk ulama khilas ke tak ada Ah ha, dan dialah setengah daripada masuk dalam dari nabi hak sebut nama dalam Al-Quran yang 25 orang nabi-nabi Ilyas. Nah, ha, Ilyas. Lepas kita nama Ilyas ni kita buat. Ah ha, kita buat. Pakai nakal bagi kita Liah, Liah. Ah ha, panggil Liah. Nah, ha, lepas tu kalau nak tulis tulis tak ada tulis Liah gitulah. Kita nama tu nama Liah tu. Ha, ha, siapa nama Liah tu Ah awak nama apa? Saya nama Ilyas. Ha tulis nak tengok Ilyaslah nama. Ah kena tulis Ilyas. Ha nak tulis gitu. Hmm tu dia. <coughs> ah ha, baik. Wa ammal Khidr. Ha tak ada eh ya, orang nama Khidr tak ada bunyi lagi. Ah dia takut apa? aku nak tak nama Khidr anakku esok. Ha, tak ada lagi yang tak nama Khedid Eh tak ada pun sungguh Hmm ha, Tak boleh seliru lah meneratah ni Poh Khedid <laughs> Khedid ni tak semaya Ha nyanyo Ha tu dia Tak ada sungguh orang okay. okay. Selain kita letak nama Khedid Ha nah Iliah tu banyak Hmm Iliah tu banyak Khedid Khedid tak ada nama Khedid Ha kali tu sekejap ke Nama Khedid tu <laughs> Nah. Ah, kena awak nama awak nama, nama Khidr. Ah. Ah, Ilyas tak ada pua dah. Hmm. Baik. Adapun Khidr faqila kata taki waliyun. Hmm, kata tengok ulama wali dia Khidr ni. Wa qila nabiyyun. Oh, ni ada dak di isi kita dak panggil nabi Khidr. Nabi Khidr. Mana hak masyhur dia panggil? Hak masyhur di lidah orang awal, -awal dak kata nabi. Khidr ni nabi. Wakilahu ada juga ke kata Rasul. Ah dua tiga tahun eh dia ni lah wakhirul umur ya Allah subhanahu pada Nabi. Deh sebaik-baik kerja eh petinggal eh. Lah. Yang tengah, eh Kalau Rasul tu tinggi sangat loh. Wali itu nak dengan Nabi yang dah ada. Mereka petinggal kan Nabi? Ah ha, tuananya. Hartinggal kan Nabi? Ah ha, tu punya Nabi kete. Jangan kecik wali kete wali khadi tak tak masyhur di lidah kita awal kalau tidak khadi saja ha, dia tu berjumpa dengan khadi ha, dia tu berjumpa dengan khadi jumpa dengan nabi khadi takkan saja jumpa dengan wali khadi jangan ha tu hak-hak tengah tu dah masyhur di lidah kita hmm tu dia Ah ha, baik <coughs> Qawluhu ha, wa hizbihi Ada-ada sikit, ada sikit hmm, a -a, Apa wabak tu lah Qawluhu wa hizbihi Kita perhabiskan baik ni Kata mutanah Wa hizbihi Wa alihi Wa sahbihi Wa hizbihi Ay jama'ati tu makna hizb Hizb Ah, ha, họ panggil parti-partai ni mari daripada ni hizb. Ah, ha, awi kita panggil parti. Asal ha, dia mai parti. Nah, ha, dia tulis saat dia baca parti. Ha, ha, ah, hizbihi ai jama'atihi. Ah, jama'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, minta kata hal selamat, amnun ha, kesalama, salam dan ah ha, selawat ke atas mereka itu sebagai tab' mengikut selawat salam atas nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah dia jemaah dia kalau kita apa makna hizb wal hizbu wa ma'nal hizb ialah al jama'atul lazina amruhum wahidum fi khairin aw sharrin apa yang panggil hizb lelaki tu ha tu dia iaitu jemaah puak golongan yang Bermula pekerjaan mereka itu amruhu mukada wahidun Khaba jumlah tu silat alladina jema'ah fok gulungan yang hmm, yang bermula pekerjaan mereka itu sahaja so oh, Khairin awan situ cabai cabai itu pada kebaikan atau kejahatan tak, tak kira lah. ha, bekupu atas satu pekerjaan sama ada pekerjaan itu baik ata pu jahat tu jahat panggil hizb belako. Ha, panggil hizb belako. Ha tu dia. Wa minhu dan setengah daripadanya. Ha ini nak no, baca ayat Quran. Eh? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Aa ha, ini nak way mana ni? Ini nak way hizb hak pada kija jahat. Kullu hizbin Tiap-tiap ha, puak Itu Bima ladaihim farihun farihun khabah Kullu hizbin mu'tadak uh, Bima tak lupa ada farihun belakang Kullu hizbin Tiap-tiap puak Tiap-tiap gulungan tu Farihuna Sukoh mereka itu Bima ladaihim dengan barang yang ada di sisi mereka Haa Bapak tu kadang-kadang nak cari awak dia Garih-garih-garih-garih-garih Ajar Ajak turut jadi awak aku Turut jadi awak aku nah, Nak turut awak aku Betul lalulah Satu dua tiga Kena belah ni Satu dua tiga Bila bila bila oh, Kawaih tu masuk okay. ha, Kawaih tu masuk Jadi satu awak Tiap-tiap ha, satu khizik itu Suka mereka itu bersenang Mereka itu dengan barang yang ada di sisi mereka itu ha, Kalau tidak tak punya khizik ha, Ini orang no, panggil kata khizik mana parti Partai Partai okay, Kita kata-kata partai Ah paraitai meliputi pada hizb. Ah ha, mak tuk kita takutlah apabila klik pada ayat Quran tu dia dua hizb Allah, hizb syaitan. Kah. Ah dan laqra' asbuh Ala innahum humul kadzibun. Ah ala Ula'ika hizbus syaitan Ala inna hizbas syaitanihumul khafirun Tuhan Hukum kata Hizib syaitan itu rugi Pada akhir-akhir ni Ramai dia ketak-ketak pula Di akhir dia kata Ula'ika hizbullah Ala inna hizballahihumul muflifun Haa mereka itu hizib Allah. Hizib Allah tu orang beruntung. Ha, betul lah, lah yang yang kita kena menyandar kelik pada agama tu. Ha, kita kena menyandar, kena kena hizib Allah, hizib lain tu, ah ha, kena menyandar pada ugamo, ah ha, wifah pada ugamo. Tu hasbut dua itu. Ah ha, baik. Wal zahiru da az bagi aku An al murada bhihuna yang dikahandaki dengannya dengan hizb di sini. Apik kalau ilmu sanah kita ni. Ah, ha, dikahandaki dengan hizb di sini ialah man ghalabat mula lah. Huh, oh, tu dia. Tu murak tak nido ya asaloga. Asaloga tu mana jamaoh? Ah, ia pekerjaannya satu. Sama ada pada baik ataupun pada jahat. Waminhu setengah daripadanya, setengah daripada al hizb di di syar. Ah daripada ayatရော mari je. Atau pun umum-umum. Kullu hizb itu umum, tak kira baik jahat ah cerita. wa minhu min ma'nal hizb. Ah kita kata ini. Wa minhu ai min kaum min kaumil hizm, bermakna jemaah ila firih. Karena tu, kerana kullu hizb Aa, apa rihum bima ladai apa maladi minan min khairin aw sharri masuk be situ tu kemudian hak murahnya hak muraknya, muraknya ialah man ghalabat mulazamatuhu mareko hak yang ghalik boleh melazimininya ore hak duk mengakalinya man orang melazimah ah sok mulahu akanyo akan nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu seperti atau buat sahabat-pak dia. Boleh katakan enggak, tak, tinggal -tinggal dah lah. hmm, tak? Tak tinggal-tinggal dah lah. Tak tak tinggal-tinggal dah lah. seolah kata Nabi SAW ada di mana? Alamak, Abu Bakar, Umar, puak ni. Tak ada lah. Haa, dia panggil orang mulazamah. Haa, orang mulazamah sungguh. Haa, dia panggil hizib waktu murak di sini. Makanya begitu. Bila murak hizib ni dengan makna ni. Fahuwa. Dah begitu juga salah kata Faizan Maka Apabila begitu Muraknya ialah Hizid Khasun Haa Itu dia Dia panggil masuk daripada kata atas khas ke atas am Sahabat tu umum lagi pada Hizid Haa Hizid tu khas daripada sahabat lagi Haa tu dia Tiap-tiap mereka yang berupung Pertarikh di atas Dia panggil sahabat lah Haa, kalau tengok mentah temu sekali pun panggil, panggil sahabat lah. Kalau nak panggil Hizib ni, Orang-orang yang melazamahkan Nabi SAW. Nah itu baru panggil Hizib. Kalau tidak gitu, sahabat saja. Ah ha, makna kata Hizib ni khas. Khasul khas yang Allah tak habis kalam dia. maka ia itulah. Kalau gitu juga Hizib ni, Dia panggil khasul khas. Hmm, khasul khas. hmm. Ha, sahabat tu khah dah. Sahabat tu khah dah. Khah mana khah daripada alihi lagi. Ha, oh, jadi alihi umum lagi kerana ali nabi tu sama ada orang dekat dengan dia. anak cucu turun-menurun tu ali dia belaka tu. Kalau gitu umum. Alihi ni umum, sahbihi khas, hizbihi khah lagi pada tu. Ha, tu dia khasul khasi dia bayis. Sebab apa kata gitu? Liannahum kerana bahawa mereka itu al-hizb ibarat makna dah tu sebab mai yang jamak tak atalil annahu sana kata fahu'ah. Yang nadhamu mukra sekarang mai yang domem jamak pula ha ni ra'i makna li annahum mereka itu ha, al hizbah al hizb a khassu min as-sahbi ha, dia lebih khusus daripada sahabat allazinhum yang mereka itulah as-sahab allazi khassu min al ali ya al khusus daripada ali nah kana ali dia tu kullu mukminin ah umum dia tu Ha, ah apa hak soalan lagi kat kullu mukminin taqiyyin. Ha, khusus sikit. Hak-hak khusus anjinya, alihi tu keluarga anak cucu dia. Ah, ha, alaiku lihat padu dengan sahabat Khusus sahabat lagi. Ah ha, khah bagi oleh hak bertemu dengan dia masa hidup. Mai padu dengan hizbihi, khusu hizbihi lagi. Karena hizbi ni sahabat hak yang melazimahkan dia. Ah. Ha, okay. Wa yuhtamalu dan diihtimamkan boleh juga tanggung kod ni pun ayurada bihi yang dikehendaki dengannya bahawa dikehendaki dengan hizb itu bihi bi hizbihi dikehendaki akan athba'uhu uh, athba'unhu naib ayurada ayurada bihi athba'uhu mm bawa dikehendaki dengannya ah akan segala pengikutnya mutlaqan oh, Ini umum kalau pun singok ini umum Hizbihi mana segala pengikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oh, ni masuk. siapa Kau rekamah dia lah Segala atmak ni kah Nah, ha, dia kata Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dinah ha, Dia lah Haa, dia selawak Wa ala alihi wa sahbihi Wattabi'ina lahum Lepas tu orang lagi Wattabi'ihim Lepas tu lagi wa, Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid dinah ha, tu juga Apakah tema? Ah ha, umum lagi kalau pakai makna tu ha, dia kata istima bahwa dikehendaki dengan dengan hizbihi akan atba'uhu. Ha, kalau kita nak berlaku atas ra'yi ra'y kufi leceh gini ayyurada bihi atba'ahu Pakai bihi nafa'is. Hmm atba' apakah kata mabuu? Kalau ra'y kufi tu tak mengaji nahwu, ada apa? Hmm Mbah <tuh> ke akpah pun boleh juga tu. Ha karena apa dia tu jiru dulu dah. Mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Sawung ha jangan mai tafsir makna mutlaqan. Segala pengikut semata-mata tu panggil hizb. Sawung kanu sama saja adalah mereka itu atba'uhu tu. Segala orang hak mengikut dia tu di afrihi pada masonyo masa nabi S.A.W ha, sama ada hak semata dengan dia amla atau tidak termasuk kamu dia tengok siapa masa puak kita ni panggil hizbihi kita mengikut dia ha kita beri mai dengan dia ha tu maksud dia kata hizbihi jugalah umumnya ha hak lah dia kata wa awla aula ni lebih molat dia kata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 lima bihi kerana barang yang ada ia barang padanya pada hazan pada hazal ihtimani Agak apa minat ta'mimah ta daripada umum kah? hak tadi koh hak tadi koh dengan man galabat mulazamatuhu lahu sajalah ya? oh, ni umum molek lagi kalau itu wala yughni anhul alu dan tidak mengkaya daripadanya oleh al alu Hmm tu dia. Jadi nama kata kalau balas tu tak ada payah awak mari dengan hizbihi ma'nan niyyah sebab mau salat ali Nama kata. Ha jadi hak tullad Alihi naqbihi ada. Dia kata jawaban selawat istinah bayani jawabun amma yaq. Kalau itu tak payah awak mari wahizbihi moga ali hidayah alihi man atmaqdah tu. Hai dia kata wala anhu dan tidak mengkaya, tidak mengkaya daripada, tak terkaya daripadanya daripada hizbihi, boleh al alu. Sebut al-luh, ha, takut kata terkaya daripada hizbihi, sebut pun jadi tak ada peda, itnaqlah. Tak, tak terkaya. Fasa? Litakhsisi ma'dihim lahu, kerana menentu uleh setengah-setengah mereka itu ulama ia dapat kefaat. Mentakhsif uleh setengah-setengah ulama, lahu akanya akal al ...mentakhsih bil-iqiyah bil at kan? ...ada kehadirah-kait ni... ...kullu mu'minin taqiyin ...hati taksih dia? ...ada kehadirah-kait mana ...kullu mu'minin tu ha, ...hati semua sama dengan makna khizbihi ...tapi setengah ulama kait nak panggil ...alihi tu kena ...kullu mu'minin taqiyin ha, Jadi oleh setengah-setengah ulama ...ada taksihkan al tu, dengan at-qiyah ...dengan bahawa dia kata ...kullu mu'minin taqiyin ...tak termasuklah hak umum lagi tu Nah bila kata mai wahiz bihi umum lagi pada alihi. Hmm. Jadi kalau kita kia wasah bihi di atas pada alihi ya panggil min atf khas alal am. Mana kalau mai wahiz bihi atas klik pada alihi juga hak atas apa ni? Nak kata atas merudih bukan? Ah, Kena kata Min abtil a'am mi alal, aa, alal qas hmm, Itu dia Kalau kata a'am mi lagi Ha'am ni a'am lagi pada tu hmm, Tiada orang tak kacak Min abtil a'am mi alal am aa, Maknanya begitu Nasbah sahbihi dengan alihi Sahbikas Alihi am Nasbah am dengan apa nama Nasbah hizbihi dengan alihi Mana hizbihi ni a'am Lebih umum lagi Ha, ini nasbah dengan hak kata kullu mukminin taqiy. Ha jadi hmm habis. Ha, selesai di situ ha, nak masuk pada kalam lain uslul lain adalah qawluhu wa ba'du. wa ba'du fal ilmu bil ad-din muhattamun yahta yhtaaju litabyin. Wallah